такі ж самі на жовтому лиці японця. окремих тих, що ближче до нижньої щелепи, в'ються ледь помітні ниточки крові. Вони сплітаються і збігають на шию. Що воно таке? Тисячі крихітних рожевих крапенок густо вкривають їхні щоки, ніс, вилиці. Вони схожі на майже невидиме подразнення після гоління, на миряди комариних укусів на несподівано картинка змінилась. Перед очима постала кімната з радіостанцією Кейтару, Тіана, Ігор, Стефан. Лаву усі згуртувалися коло Ральфа, дослухаючись до того, що говорить Джефрі. Джефрі в цей час далеко в пустелі. У вісні чи в напівдрімотному марні. Тимур спостерігає за гуртом зі сторони. Він бачить себе самого. Якоїсь миті Тимур усновидінні відвернувся від групи, втупившись у стіну. Саме в цей момент він починає розуміти, що боти запрограмовані на самонавчання. Затим він наскакує до мікрофона, грубо відштовхує Ральфа і, захлинаючись, кричить до Джефрі, наказує кидати все і тікати. Зеленоокий американець спершу не реагує на його слова і каже щось про свенцем, про живих, але дивних селян, яких бачить ущелені поряд з печерами ботів. Зрештою Джеф усвідомлює, що боти стежить за ним, за ним та Алондрою. Він пробує втекти, але не відразу на кількох потвор. Челійку вбивають, американець пручається. Тепер на ліжку останніх сил опирався глибокому сну, багряній темряві, що заковтує спогади. Образи в його уяві розмазувались, простір застилала сіра плена, однак... Він бачить тісну кімнату, невелику радіостанцію Моторола, Ральфа, Кейтару, перелякану тягану. Настають останні кілька секунд. Джефрій щойно дізнався щось важливе. Це було чути зі зміни його голосу. За тисячну частку секунди американець осягнув щось таке, про що конче мусить повідомити інших. Він збирався про це сказати, але не зміг. Чи все ж таки зміг? «Тимуре! Тимуре!» – закричав динамік у вісні. «Я зрозумів, звідки вони!» Фраза завершилася шипінням. Джефрі помирав. Проте з мить, зібравшись з силами, Молодий американець прокричав «Гугауіна дрманатиме!» Його останні слова. Точніше, уривки з його останніх слів. «Я зрозумів, звідки вони? Я зрозумів, звідки вони? Вони що?» Тимур у вісні злився через те, що Джефрі не договорив. Точніше, договорив, але так, що ніхто не розібрав Як це часто буває моменти, коли дрімота перетікає у сон А голова перемикається на відпочинок У мозку програміста вивільнились ідеї Які, здавалося, ще мить тому ховалися за непробивною стіною Тимур засопів, напружився і вдруге прокрутив останній епізод. Тільки цього разу він явно розчув усе, що хотів сказати Джефф. «Я зрозумів, звідки вони дізналися», – прокричав американець. А потім «Друга машина! Друга машина, Тимуре!» Він попереджав про другу машину. Ручка повернулася Ледь чутно клацнувши, і двері кімнати відкрилися. Кілька секунд вони не рухалися. Крізь щілину хтось заглядав, а потім двері беззвучно розкрилися ширше, і в кімнату навшпиньки прослизнула Ребека. Клацання дверного замка не дало програмісту остаточно провалитися в сон. Крізь приспущені повіки він бачив звабливу фігуру челійки, її точені ніжки, округлі стегна, ледь прикриті сірою глянцоватою сорочкою. Він солодко зітхнув, сприймаючи її за чергове видіння. За якийсь час у зачумленому мозку все ще металися фрази «Друга машина» та «Завжди тримай ствол при собі». Проте вони розсмокталися під навалою сексуальних фантазій, так і не запаливши сигналу тривоги. Ребекка беззвучно підсунулася ближче, опинилася на відстані двох кроків від ліжка. Вона стояла, виструнчившись, ледь розставивши ніжки у бік і пожирала Тимура поглядом. Очей у сутінках видно не було, дівчина щось тримала в правій руці. Тимур поворухнувся, відчувши, як між ногами загусає приємна теплота, все ще не усвідомлюючи, що цього разу все відбувається насправді. Образ Челійки нагадав плакат, який колись трапився йому на очі неподалік диско «Авалон у Києві». На постері було намальована соковита дівиця з пружним бюстом, що звабливо випирав з-під білизни. Вона, як і Ребека, стояла босою і навшпиньки, тримаючи у правій руці відкорковану пляшку шампанського. Ледь розкривши повіки, Тимур ковзнув поглядом по опущенні вздовж тіла руці Ребеки. Схожість – була разючою, практично той самий силует. За винятком однієї дрібниці, замість горлечка одутлої пляшки зі скристим напоєм, чилійка стискала руків'я довжелезного кухонного ножа. мить до того, як Ребекка кинулася на програміста, за стінами житлового корпусу, Цьохнули два хлопки. Тимура розбурхав не стільки звук, як коротка вібрація, що передалася землею. Якби не вона, програміст защо не очуняв би так швидко. Здивовано форкнувши, він побачив тінь, що рвонула уперед, і встиг задерти вгору руки й ноги. Натягнута поміж кінцівками ковдра, врятувала йому життя. Лезо з гидотним репінням прорізало величезну діру, але не зачепило хлопця. Наступної секунди, все ще не тямлячи, що відбувається, Тимур скотився з ліжка і відповз ліворуч майже до вікна. Ребека вискочила на ріжку і зашепіла, піднявши над головою руку з ножем. Її очі були налиті кров'ю. «Ти здуріла, Бекко!» Тимур хотів викрикнути щось ще, але вчасно збагнув, що це марно. Він усе зрозумів. От, курва, злість швидко, поступилася паніці. Дівчина стрибнула на нього. Він зустрів її ударом ноги в живіт, після чого, не чекаючи, метнувся вперед і притиснув челійку до лежака. Ребеха, звиваючись, намагалася вдарити хлопця ножем. Якби ніж був коротший, вона вже випустила б йому тельбухи, а так їй не вдавалось вивернути долоню і нанести колючий удар. Лезо ковзало по спині, шматуючи шкіру, проте не зачепаючи важливі органи та м'язи. Тимур спробував її здушити, але втямив, що таким чином залишиться без шкіри на спині. Тоді він прийняв рішення тікати, рвучко відсунувшись, Хлопець стрибнув уперед і витягнувся поперек ліжка. Ребека вчепила за його ступні і кілька разів полосунула ножем по литках, стало боляче. Кров поплила по простирадлу. У відповідь програміст з'їздив і п'яткою по зубах і звалився з правого боку лежака. Але тут таки усвідомив, що недооцінив суперника. Кровожерна істота, на яку перетворилася челіка, вихором перелетіла матрас і всілась на нього. Тимур відчайдушно замахав руками. Ребека по звірячому фиркаючи намагалася дістати ножем до його горла. Ненароком зачепивши простирадло, програміст потягнув його на себе. Захист то того вийшов ніякий, та да раптом щось важке й холодне буцнуло, Йому в око пістолет. Ризикуючи підставити шию під ніж, хлопець підняв руку і намацав беретту. Тремтячим пальцем зняв запобіжник і приставив ствол до ніздрі нападниці. Ребека заврещала. Тимур, не думаючи, тричі поспіль натиснув на спусковий гачок. Лухі постріли струсанули кімнату. Голову дівчини три рази відкидала від дула. Ніж випав з її руки. Після того, як третя куля вігналась в обличчя, тіло Ребеки обм'якло і Тимур з відразу відкинув його в бік. Кілька секунд він просто лежав оговтуючись. Та це ще був не кінець. Хлопець напружився. Коли Калюжує світла, що виливалася з коридору, прошмигнуло через тінь. Виродки, процідив Тимур і навмання пальнув у прохід. Він уперше подумав про те, що не виверться живим за атаками, коля дзизнула, зрекошетивши від стени. Це я долинув за двірка спокійний голос Хетхантера. Не стріляй. Тимур важко дихав, все ще тримаючи брету на витягнутій руці. «Не стріляй, чуєш, супермене?» – повторив Ріно. «Я заходжу». Справа у дверній проймі вигулькнула голова південноафриканця. африканця Він, як міг, широко скрив дрібні круглі очі, звикаючи до півтемряви у спальні. Зрештою розглядів хлопця і голене тіло побитої челіки. О, братан, бачу, ти непогано проводиш час, глузуючи, гмикнув Хетхантер. Тимур роззирнувся. Підлога та ліжко, забризкані кров'ю. По центру, задерши розквашену голову, лежить Ребека. Навіть мертвою вона не втратила своєї виключної краси. Іди ти в жопу. Програміст втомлено схилив голову. І опустив пістолет А глянь, що мене є Ріно зайшов у кімнату І ввімкнув світло В правій руці Він тримав за волосся голову Професора Ємельянова Ще свіже, А ще й на ламінат Капотіла кров Що це за дурнувата манера Постійно відрубувати голови Українець Відреагував доволі мляво Навряд чи після останніх трьох днів у світі знайдеться хоч щось, що могло б його здивувати. У тебе що, якісь комплекси з дитинства? Невже недостатньо просто його вбити? Нє, хетхантер удавано нахмурився. Ти прикинь, підловив засранця, коли він лаштувався випустити ботів з ЄН-2. Модак хвицався як теля. Друга машина, пробуну матів Тимур, хитаючи головою. Вся друга машина, добре, що ти сам розкомикав, Аребека. Вона час від часу трахалася з Кацура іноді не гребувала моїми хлопцями. Гадаю, хтось із них, японець довгий чи Френкі, накачали її тою сірою Гедотою. Тимур похолов. Але це означає, що будь-хто з нас може бути зараженим. Хетхантер підійшов до нього і простягнув руку. Вставай. Сидячи тут, ти нікого не вилікуєш. Як ти здогадався? – почав розпитувати українець. Рінув правними рухами, перев'язував покремсене передпліччя Тимура. Того дня, коли тебе привезли з Антофагасти я оглянув другий Таурех. Той, який атакували в ущелині, пам'ятаєш? Звісно. Мені стало цікаво, як мої хлопці відбилися, а розпитувати я не люблю. І багато дивного було. Я думав, їх застукали з ненацька. Думав, боти обстріляли їх, та й по всьому. Ми ж постріли. «Так, вели вогонне боти», – Ріно зиркнув Тимуру в вічі, ніби запитуючи, чи він розуміє, що це означає. На машині не було жодної подряпини, сліду, кулі чи шроту. Це мої рубаки пробували відгавкуватися, відкривши пальбу. Я запитував себе, чому, маючи на руках стволи, боти ними не скористалися.